що їй варто було б зайнятися виданням кулінарних книг. Наш часто бачиться з Саймоном, чи не так? М -м так, час від часу. Він заходить до нас, або вона заходить до нього. М -м вони ж, власне, брат і сестра, правда? Природно, адже вони виросли разом. Я часто думав, що якби моя теща не відправила Енмарі Марі до своєї сестри, під час одного зі своїх грандіозних спалахів пристрасті. Ці двоє, ймовірно, побралися б. Але мені подобається, Саймон. А вам? М -м так, дуже подобається. Утім, я не часто його бачу. Розумієте, я хочу сказати, що мало хто на нього схожий. Ця аура золотого хлопчика, що оточує його... Здається, ніби він Руперт Брук наших днів. Ця атмосфера джентльменів, які грають у крикет і ласують пончиками в домі вікарія, а потім крокет у сутінках – це відчуття, що десь є престарілий романіст, який зітхає за ним і шле йому палки записочки. Саймон завжди викликав в мене такі думки, а у вас… Гевін мить мовчав. «Ну ні, я зовсім не думав про нього в такому ключі». «Вибачте, чи не надто я захопився безлуздими фантазіями?» «Ну звісно, чого ми ніяк від нього не очікували, так це того, що він зрештою стане власником і управляючим ресторану, бодай такого незвичайно, як старий водяний млин». Хай там як, для Енн Марі надзвичайно зручно, що вона отримає від нього рецепти. Я радий, що вона часто з ним бачиться. Певно, вона стала для нього якоюсь опорою. Я гадаю, йому це необхідно, при його-то розгульному житті. Ну, е -е, ми сподіваємося на це. Так, важко подумати про Енмарі. Марі як про надійну опору, правда, промовив Дерек із ледь чутним смішком. Але я гадаю, ви самі побачите, між цими двома саме так усе й відбувається. Він простодушно глянув в обличчя Гевіну Гобгаузу, який трохи спантеличено нахмурився. Дерек був задоволений, що наступного разу Саме Гевін підійшов до нього, щоб поговорити. Вони були на прийомі з нагоди початку якоїсь кампанії зі збору коштів на вечірці, куди Гевін привів Енн Марі. Дерек і його колишня дружина поцілувалися, обмінялися кількома порожніми зауваженнями і розійшлися. Зазвичай Дерек випив би одним махом кілька чарок, а потім пішов бо це було не те свято, де міг би надовго затриматися хтось, окрім безнадійного п'яниці. Проте майже від самого початку він відчув, що де б вони не були і з ким би не розмовляли, Гебін не зводить із нього очей. Невдовзі він перепросив якось нестерпно-нудного типа Сіті, з яким вів нестерпно-нудну розмову, і відійшов до столу з нестерпно нудними закусками. Він якраз брав собі трикутний шматочок хліба з вершковим сиром та січною шинкою, коли тінь, що заступила світло, підказала йому, що поруч стоїть Гевін. «Послухайте, Дереку, можна мені запитати вас про дещо?» «Так, звісно, друже, якщо тільки це не є комерційною таємницею моєї фірми». О, ні, це не професійне. Це, ну, я хотів би знати, чи часто бачилися Енмарі та Саймон, коли ви були одружені. Дерек поклав свою закуску і повернув до Гевіна обличчя, що виражало сильне занепокоєння. Ох, послухайте, друже, я і справді картаю себе за це. Ні, правда, я ніколи не думав, «Я бачу, що сталося. Я вклав цю безглузду думку в вашу голову». «Ні, просто...» «Так, і це моя провина. Я ж бачу. Що ж, просто не думайте більше про це. Ми вхопилися геть не за той кінець палиці». «Так, але вона...» «Так, звісно. Вона часто з ним бачилася». І вона буде часто зустрічатися з ним до кінця своїх днів, якщо тільки між ними не станеться якась сімейна сварка. Вони прив'язані один до одного і завжди були прив'язані від самого дитинства. Але в цьому нічого немає, нічого такого, що ви собі не уявляли. Гевін мить стояв мовчки, а потім пробурмотів. «Вона, безперечно, надто часто з ним бачиться. Ну, звісно, але ви ж знаєте, яка вона простодушна та добросердна жінка. Коли вона віддає себе, вона віддає себе всю повністю. Я маю на увазі, погляньте ну, на неї зараз». Він указав рукою в дальній кут кімнати. Ен Марі стояла поруч з якимось чоловіком, струнким та світловолосим. Через свою короткозорість вона надто близько нахилилася до його обличчя, уважно дивилася на нього і сміялася з його жартів, створюючи в нього враження, що в цю мить він був єдиним чоловіком у цілому світі, який її цікавив. «Дурна сучка!» – промайнула в голові у Дерека – Здавалося, в його вени впорснули отруту. Ти сама накликала на себе це. Ти, тупа хвойда. Я хочу сказати, подивіться на неї. Подивіться, як вона віддає всю себе кожному, з ким їй випадає розмовляти. Все в неї в крові. Частина викрутась в її матері. Якщо хочете знати мою думку. Але в її випадку... Це нічого не означає. Вона змушує його повірити, ніби він центр Всесвіту. Хоча вона, мабуть, і гадки має з ким розмовляє. Насправді це Бруно Коул, напружено мовив Гевін, друг сім'ї. Тепер ви розумієте, друг сім'ї. Але якби ви просто побачили їх разом, так би мовити відсторонено – ви б подумали, кажучи щиро, що між ними щось є, а з Саймоном сюди додається ще й те, що він для неї майже як брат. Згадайте, як часто вона хворіла в дитинстві усі ці тривалі періоди, коли їй доводилося лежати в ліжку через своє хворе серце. Дружнє спілкування з ним було дуже важливим для неї. Не дивно що вони звикли в усьому покладатися один на одного. «Так», – мовив Гевін, утім, лише після паузи. «Тому викиньте цю думку з голови. Боже мій, це ж просто жахливо бачити, як такий щасливо дружний чоловік, як ви, бере таку дурню близько до серця. Забудьте про все це». Але, на щастя, Гевін не міг цього зробити. Біда людей, які мають лише кілька простих ідей, у тому, що ці ідеї повністю захоплюють їх. І вся справа була в тому, що, відібравши Енмарі у Дерека, Гевін, перш за все, переступив через свої вікторіанські ідеї про святість і непорушність шлюбних пут, або... Це якраз Ен Марі переступила через них з його мовчазної згоди. Невдовзі Дерк і Гевін виявили, що вони досить часто зустрічаються в обідню пору. І з кожною такою зустрічю Дерк із задоволенням помічав усе нові зможки навколо очей та чолі Гевіна. Його поряд невпевнено ковзав по залу. Рот здавався млявим. З першої хвилини кожної їхньої зустрічі тема Енмарі витала в повітрі. І щоразу, коли вона нарешті виринала, заговорював про неї саме Гевін. Кілька разів поспіль Дерек не втомлювався наполягати. Він цілком упевнений, що підозрі Гевіна безпідставні. Все було Тим легше, що він і справді був упевнений, якими б не були її стосунки з іншими чоловіками, її любов до козена Саймона була по-дитячому невинною та чисто сестринською. Поступово, однак, відповідаючи на вперті підозри Гевіна, він перейшов до нової тактики – Невдовзі вони вже розглядали ці підозри як незаперечний факт. Дуже скоро пильний погляд Гевіна, що невідступно стежив за дружиною на вечірках, обідах та інших заходах, став знаходити й інших чоловіків, які, як він переконав себе, втішалися перехильністю Енн Марі. У він дзвонив додому і засмучувався коли не заставав дружини, або коли розрізняв підозрілий шум, якщо вона була там. Дерек під час їхніх зустрічей переконував його у зворотному. «Я певен, справа скоріше в її манері поводитися, а не в тому, що відбувається щось серйозне». Кінчалося тим, що Гевін починав плакати. «Свісно, відбувається щось серйозне». Я що не бачу, як вона поводиться з усіма цими чоловіками? Ну, я не кажу, що нічого не відбувається, з грештою. Вона ж ошукувала мене з вами, чи не так? Я просто хочу сказати, що все це не так уже й серйозно. Ви мусите навчитися ставитися до подібних речей трохи простіше, друже. Викиньте все це з голови бо її тепер уже нічого не змінить. Коли Дерек і Гевін зустрілися в останнє, безладні любовні зв'язки Енн Марі вже вважалися у них доведеним фактом. «Я бачу, це непокоїть вас, друже», мовив Дерек, беручись до свого десерту. «Але ви мусите змиритися з цим, адже ми живемо у ХХ столітті», Старі стандарти давно пішли за водою. І зрештою, вам же все ще належить контрольний пакет акцій на неї? Боже, з лютю виплюнув Гевін. Я міг би закластися, що вона все ще кохає вас. Ось, як вам слід дивитися на все це. Є щось у її природі, що змушує її бути такою, яка вона є. Але головне... По-своєму вона все ще любить вас. У нас усе було зовсім інакше. Що ви маєте на увазі? Я хочу сказати, коли ми були одружені, і вона почала заводити романи. О, Боже мій, вона почала заводити романи. Для неї наш шлюб був уже мертвий. На жаль, він не був мертвий для мене. У той час Богом клянувся. Іноді я хотів убити її. Комедно згадувати про це тепер. Але я справді хотів, не думаючи про наслідки, збирався піти і нарвати старої, доброї наперстянки. блистя наперстянки? Так, дигіталіс. У малих дозах він підтримує серце, але смертельний для такої, як Ен Марі, якщо вона прийме велику дозу. Це була така безлузда ідея, але я тішився нею. Тож, ви бачите, я теж пройшов крізь це. Але зрештою, ви підкоряєтеся ситуації, дотримуєтеся лінії. Менше слів, менше клопоту. Зрештою, щоб вона не вробляла, з неї все, як із згузки вода. Ось побачите, і з вами буде точно так само». Дерек остаточно переконався, що з Гевіном не буде точно так само, коли почув про смерть Енн Марі. За іронії долі, саме її кузен Саймон зателефонував, щоб розповісти йому про це. «Я гадаю, цього цілком можна було очікувати з її хворим серцем», – сказав йому Дерек. Все так жахливо для вас, адже…» «Ви двоє завжди були такі близькі, і мушу сказати вам, це сильне потрясіння і для мене теж, попри все». Це сталося рано вранці, близько дев'ятої, до того, як він вирушив у сіті. Весь день до нього підходили люди, які почули про те, що сталося, і згадали, ким була йому Ен Марі, щоб висловити співчуття». Навіть у пабі того вечора хтось уже чув, і новина розлетілася околицею. Дерек випив кілька келихів і пішов. У барі всі йому співчували. «Все було для нього важким ударом», – казали вони. Перейшовши додому, він задумався, чи не варто на додачу, щось зателефонувати. Він трохи поміркував про це, а потім вирішив – що все виглядатиме краще, якщо він відкладе рішення до ранку. Тож наступного ранку, після сніданку, він подзвонив у поліцію і промовив. «Розумієте, я знаю, що це, мабуть, безглуздо, але, бачите, моя колишня дружина померла, а я цілком випадково розмовляв обідню перерву з її теперішнім чоловіком». Це кілька днів до цього. У нього були з нею якісь проблеми. А я зробив це дурне зауваження щодо наперстянки. Так, дигіталіс. Я певен, що це нічого не означає. Але це мучить мене відтоді, як я почув про її смерть. І я зрозумів, що ніяк не зможу викинути це з голови, як ви вважаєте». Чи могли б ви приділити цьому? Бо дайте трохи уваги. Кінець оповідання читав Аркадій Левицький